Все вирішать без нас. Втім, як завжди. Тобі байдуже, що тут можуть з'явитися бандити або російські загарники, обурювалася Настя, та хоч інопланетяни, відповідав з незврушним спокоєм. Аби мене не чіпали, та робота була. Найгірше буде, коли завод зупиниться, ти про це подумай, а не переймайся політикою, казав так і йшов геть, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Свекруха геть глуздо з'їкала, очікуючи приєднання до братнього російського народу. З Іваною теж було важко про щось говорити. Вона з неприхованим захопленням могла дивитися годинами в інтернеті відео про блокпости та хлопців зі зброєю в руках. Саме вони викликали в неї інтерес. Ніби то були не покидьки, а Робінгут чи навіть Рембо. Іноді вдавалося нормально поспілкуватися з сином, але Настя його бачила нечасто. Геннадій то ночував у Оксани, то їздив на замовлення, то Насті випадали зміни, коли син був вдома. На роботі іноді траплялася негода перекинутися кількома словами з Вадимом, якому на відміну від її чоловіка була небайдужа доля країни. Якось так вийшло, що Настя знайшла співбесідника та однодумця, у своїй подрузі дитинства та юності Людмилі. Донька Валентини Петрівни посварилася з матір'ю, навіть обізвала її сепаратисткою за її неймовірну любов до Росії та ненависть до київської хунти. Людмилу цікавила кожна подія на Донбасі, до якого були прикуті всі погляди, тому вона останнім часом часто телефонувала Насті, розпитуючи про деталі. Чим вона могла похвалитися? Настя. Соромно навіть зізнаватися, що живе серед людей, більшість яких ненавидять усе українське. Люда розповіла, що Суми лихоманили протиріччя, поки не анексували Крим. Тоді буря вщухла, бо люди зрозуміли, що одного прекрасного дня також зможуть побачити на своїх вулицях зелених чоловічків. А більшість сівердончан – це ж ніяк не лякало. Навпаки, всюди було тільки й чути про те, як у Криму добавили пенсії, незабаром збільшать зарплати. Ніхто навіть не задумувався, що то не зростання добробуту населення, а не із барського столу. Одного разу Людмила запропонувала Насті написати невеличку статтю про останні події. «Знайшла репортера», – розсміялася Настя. Я на таке не вчилася. А мені не потрібний професійний репортаж, сказала люди. Читачі хочуть почути жителя Донбасу. Бо Донбас ніхто не чує, сумно спитала Настя. Може і добре? Що не чують нормальні люди, нові казки Донбасу? Гарна назва. Можливо розповісти про хідні думки населення? Я не політик, не політолог, не економіст. «Я теж можу в чомусь помилятися. Усі ми можемо помилятися, але читачам було б дуже цікаво почути розповіді не від політиків, не від влади, а від пересічного громадянина», захопившись новою ідеєю, емоційно говорила Люда. «Ти можеш підняти рейтинг і тиражі нашої газети. Від тебе потрібна буде невеличка розповідь і все». Якщо щось не так буде, я виправлю. Ну як тобі моя ідея? Відверто, не хочу, щоб моє прізвище світилося на шпальта газети, зізналася Настя. Впевнена, що моєму чоловікові прізвище його дружини в газеті не принесе особливої радості, а мені сварок додасть. Тоді давай вкажемо, що автор бажає залишитися невідомим і підписується псевдонімом. Який «Давай вигадаємо тобі ім'я та прізвище. Вибираємо Надія, Антоніна, Світлана, Марта, Віра». «Віра», – сказала Настя, – «бо без Віри ніяк. А ось прізвище. Які там у вас найпоширеніші?» Трохтіла невгамовна подруга. «Якщо врахувати, що ми будемо вказувати моє справжнє місце проживання, то нехай буде Віра Сєвєродонецька. Можна так?» «Геніально!» – радісно скрикнула задоволена подруга. «У цьому щось є. А ще плакалася, що не журналіст. Так і моєю конкуренткою станеш». Вони домовилися, що першим буде коротенький допис про блокпости поблизу Слав'янська. «Те, що Настя там не була, – Людмила дембентежила. У тебе син там проїжджає часто, – сказала вона. Розповідав усе в деталях, – тож напиши, що... «Ти з ним їхала і все бачила на власні очі», – порадила Люда. «А далі будемо писати про Сєвєродонецьк». Кілька днів Настя ніяк не могла виконати свою обіцянку. Тривожні новини не давали їй спокою. До того ж Іванна досі не розмовляла з братом, а від матері не було жодної звістки. Насті снилися кошмари, в яких вона намагалася врятувати маму, то від озброєних людей, то від якоїсь страшної чорної безформної істоти. Відчувала душею, що матері зараз дуже погано, але не знала, що робити. Безпорадність вибивала її з колії, відбирала життєві сили, весмоктувала, мов та страшна чорна істота з її снів. Якби вона могла поплакати, по жіночому вилитись слізьме біль, який накопичувався в душі щодня і тиснув каменем, але очі ніби висохли, лишивши їй муки. Камінь, який був у грудях, щодня збільшувався і ващав, і цьому неабияк сприяло напруження від численних мітингів, на яких відкрито майоріли прапори чужої держави. І хоча на збіговіська комуністів приходило, дедалі менше роззяв, справа була зроблена. Повсюди було чути сварки мешканців міста. Людей розкололи на два табори. На жаль, такі розколи були і серед членів однієї родини. Дедалі частіше Настя зустрічала в місцях скупчення людей, особливо в магазинах та на зупинках, бабусь, яких ніяк не можна було назвати божими кульбабками. Зазвичай ще активні, при здоров'ї. Вони не лізли за словом у кишеню, просто підходили до кількох жіночок похилого віку і ніби ненароком починали розмову про ціни на продукти, а потім плавно переходили в політичну площину. І тут виявлялося, що винні в усьому кляті обкурені та обколоті майданівці, які за 50 гривень у день та за наркотики згубили країну, а правосеки незабаром прийдуть сюди, щоб захопити мирний, і працювати в Донбас До випадкової співрозмовниці Підходили перехожі послухати Про бандерівців Які не хочуть працювати Тому незабаром прийдуть сюди Щоб заселитися в наше житло Бо ми не зможемо Оплачувати комунальні платежі І людей викинуть на вулицю Настя дивувалася Чому таким жахам вірять більше Ніж українським Засобам масової інформації вона кілька разів натапляла на одну й ту саму жінку в різних місцях. Найчастіше та працювала у продуктових супермаркетах, зупиняючись біля дорогих продуктів. Було зрозуміло, що такі провокатори кимось непогано фінансуються. Коли Настя в четверте зіткнулася з нею, то вирішила поговорити. Влаштувати сварку в магазині не можна, тож Настя дочекалася її на дворі. «Вибачте», – звернулась Настя до жінки, яка горою вивалалася з приміщення. «Можна вас на хвилинку?» Жінка зупинилася, посверлила Настю гострими очицями, насторожилася. «Що?» – спитала доволі грубо, відчувши Каврезу. «Ви так цікаво розповідали про Майдан?» – почала Настя. «Так», – охоче сказала жінка, – «там таке творилося». «Моєї знайомої донька випадково туди потрапила. Побула там день, а наступного дня їй стало зле. Дівчині викликали швидко, відвезли в лікарню, там зробили аналізи. І ви навіть не можете уявити, що знайшли. І що знайшли? У крові було три вида наркотиків, а дитина там лише чаю попила. Можете уявити, чим накачували там хлопців?» Жінка жваво жестикулювала голосно розказуючи і не забуваючи поглядати навколо, сподіваючись зібрати публіку. Якби ви бачили очі молоді, вони ж там по три доби не спали. Уявіть, чи може нормальна людина стояти на барикадах стільки часу без відпочинку? Звичайно, ні. Усіх їх наповали чаєм з наркотиками, які завезли американці. Це мавпі Обамі вигідно. Йому потрібно свої ядерні ракети розмістити на нашій землі. Тож американці і спланували Майдан уже давно. Шкода, що наша молодь повалася».